Так він промовив, Патрокул послухався любого друга і до кораблів і наметів ахейських кинувся бігти. Ті ж до наметів нелеєвих вже добулися тим часом із колісниці своєї на землю зійшли многоплідну. Евримедон же старого слуга устиг уже й коней випрягти, стали на березі Море вони проти вітру, під похитонах сушити своїх, а тоді до намету. Разом обоє зайшли і посидали у кріслах вигідних. Їм пишно коса напій, готувати почала Гекамеда. Тож на тенеді, коли було взято цей острів ахілом, Нестор одержив її. Арсіноя, відважного доньку, вдар від Ахеїв за те, що порадами всіх перевищив. Спершу поставила стіл, перед ними вона дуже гарний, із темносиніми ніжками, струганий рівно і на ньому в мідному блюді закуску, до того напою цибулі, жовтого меду і священного борошна ячного досить. Келих чудовий дала їм, то Нестор привіз його з дому, золотом весь посвяхований, мав на собі він чотири, вушка і при кожній мов зерна клювала подвійко глубок Золота кутих глибокий, два дна було в келисі тому, кожен його по столі ледь-ледь пересунути міг би. Повин вина, та легко старий піднімав його Нестор. Дівчина та, до богині подібна, Прамнейського вливши в келих вина, Натерла козиного сиру на мідній терці І білого борошна, ячного ще домішала. Приготувавши напій, їх пити вона запросила. А як питвом прохолодним Жагу вони вже вдовольнили, в щирих розмови словах почали утішатись взаємно. Раптом у дверях з'явився Патрокул на безсмертного схожий. Щойно зустрів його старець із крісла підвівся ясного і, взявши за руку, веде і запрошує гостя сідати, але відмовився Патрокул і так йому став говорити. Зараз не час, не проси мене, Зевсів парост кусивий, Гідний пошани і остраху, Муж мене вислав дізнатись, Хто той, кого ти пораненим віз, Я й сам уже знаю, Бачу, бо зараз людського Я тут вожая Махаона, Тож поспішаю назад, Щоб про це сповістити Ахіла, Знаєш і сам, бо ти, Зевсів парост кусивий, який він, муж цей страшний, звинуватити легко й безвинного може. В відповідь Нестор до нього промовив їздець староденний, Нащо Ахіл так би мав засинів турбуватися хейських стрілами ранених досі, хіба йому ще невідоме лихо, якого військо зазнало, із нас бо найкращі на кораблях полягли й поранені тяжко. В ранах від стріл діамет. Тідея нащадок могутній. Зранений теж Одісей, списоборець, і з ним Агамемнон. Рани страшної зазнав у стигно й Евріпіл войовничий. От і цього юнака ледь вихопив я з бойовища, був він стрілою поранений, тільки Ахіл благородний не відчуває жалю і не журиться лихом Данаїв. Чи дожидає він, щоб при даремних зусиллях Аргеїв бистрі їх судна на березі моря вогнем запалали? Їх же самих перебито було до останку. У мене сил вже нема, що колись у тілі буяли гнучкому. О, коли б юність мою і колишню могутність вернути, з днів тих, коли з Елеянами виникла в нас ворожнеча через крадіжку корів, і сина я вбив гіпероха, дужого І Тимонея, що жив у славетній елідії».